Aprilie spulberat Pista 24 Comisia serbării 1. Eu, Mahmud II, sultan și calif, nepot și stră-nepot de regi, al XIX-lea împărat din dinastia Osmană, suveranul lumii a cărui stăpânire va dăinui până în veacul veacurilor, emit acest înalt firman din prefericita capitală, Istanbul acum când Sfântul Război împărătesc ia spulberat de pe fața pământului albanez pe blestemații rebeli Cara Mahmud Bușatli Cara Ali de Ianina Cara Mustafa Bushatli, Cara Kurt Berati și pe alți foști stăpânitori scoși de noi în afara legii care vreme de 40 de ani au uneltit să rupă gloriosul pământ albanez de preamăritul imperiu islamic voind să se răzvrătească precum fiu în contrapământului său acum, deci când acești tâlhari au fost trecuți prin foc și sabie de sfânta noastră mânie, eu întind o mână prietenească Albaniei celor patru vilaiete ale ei. Ieri, prin poruncă împărătească, străvechea formulă osmană, Albania e aproape, inimii mele, a fost așezată din nou în fruntea listei treburilor ocârmuirii, ca o torță ce va lumina de azi înainte tot ceea ce privește această țară. Voiesc să se țină minte că, îndată după stârpirea răzvrătirii din marile pașalăcuri albaneze, înălțimii mele au fost făcute o mulțime de propuneri legate de viitoarea soartă a acestei țări. Au fost unii care au socotit că Albania trebuie afurisită de trei ori și proclamată pământ blestemat. Alții au sugerat ca țara să fie dată în administrarea oștirii sau a ministerului de interne. Au fost și dintre acei care au cerut pedepse cu mult mai grele. Eu însă după ce am ascultat și am cântărit aceste propuneri venite din cele patru colțuri ale împărăției, dintr-un afund sau altul din provinciile asiatice și din cele europene, din partea unor înalți dregători sau slujbași însemnați, deci eu, după ce le-am judecat una câte una, am spus... Nu! Albania, deși ne-a produs mari supărări, vreme de 40 de ani, va rămâne ceea ce a fost. Vasala noastră preferată, unul dintre juvaierurile coroanei împărătești osmane. Iată de ce am poruncit să fie anulate toate decretele emise în ultima vreme, sub impulsul mâniei privind această țară și proclam ca unic înalt firman cel pe care îl semnez azi și prin care poruncesc. 1. Se proclamă amnistie generală pentru toate căpeteniile albaneze care, într-un fel sau altul, au dovedit nesupunere față de cârmuirea noastră sau, îndemnați de șitan ori de rebelii cei mari, au ridicat armele împotriva noastră. 2. Pentru a restabili vechile raporturi cu Albania, acum când rebelii au fost făcuți una cu pământul, va fi organizată o mare serbare la care vor fi invitate cele 500 de căpeteni din această țară, mari seniori, șefi militari, comandanți navali, supraveghetorii ai canunului, stegari mai mari ai sfaturilor oștei, etc., în binecuvântatul oraș N. La această măreață serbare va avea loc un temeinic schimb de păreri cu oaspeții astfel încât pacea să domnească în veacul veacurilor în partea aceasta de împărăție, iar Albania să devină de acum înainte un adevărat paradis pe țărmul mării Adriatice. Pacea a fost întotdeauna binevenită, dar după suferințele războiului, ea pare mai dulce ca mierea. Se vor lua toate măsurile ca vitezele căpetenii să fie primite după cum cere rangul și prestigiul lor, ca și rangul și prestigiul milenar al străvechiului pământ albanez. Se vor celebra toate ceremoniile necesare, ospețele și celelalte fără economie, nici de strădani și nici de bani. Toate cheltuielile vor fi suportate de caseria Imperiului. Președinte al Comisiei Centrale a Serbării este numit Muhardar Ali Oglan Pasha. Membrii Comisiei Centrale, șefii subcomisiilor, ca și membrii acestora vor fi numiți prin ordin special. Mahmud Il, Calif și Mare Iman, suveran al lumii, copiat de umilul rob al lui Allah, Ibrahim Invitațiile cu pecetea și însemnele împărătești au fost pregătite în birourile protocolului imperial. Numai cu întocmirea textului s-au ocupat zile întregi o mulțime de dregătorii de toate rangurile. Din birourile protocolului, textul a fost transmis la Ministerul de Externe și de acolo la Palatul Șecul Islamului, unde avea să îi se dea ultima aprobare. Textul însoțit de observațiile funcționarilor de aici s a întors din nou la Ministerul de Externe, care la rândul său l-a restituit protocolului. Abia acum cele 500 de invitații au fost trimise la Palatul, peceții și decretelor pentru a fi completate. Scrierea invitațiilor s-a dovedit a fi lucrul cel mai greu. Pentru a completa în ele numele și titlurile oaspeților, au lucrat circa 70 de funcționari. Dificultățile ce apăreau la fiecare pas au fost în câteva rânduri enorme. În fiecare zi, dregătorii de la Palatul Peceții și Decretelor alergau de la birourile protocolului la Arhiva Centrală și de la Arhiva Centrală la Ministerul de Externe. Cu toate aceasta treaba mergea a nevoie, deși în Marele Registru al Protocolului, printre cei 11.603 de înalți funcționari ai Imperiului, figurau și 497 de albanezi. Lucrul acesta nu servea aproape la nimic. După 40 de ani de războaie și tulburări în Albania, uitarea, depărtarea și ruperea relațiilor produse seră mari încurcături. Majoritatea covârșitoare a șefilor albanezi nu mai participau de mult la ceremoniile din capitală. Unii luați de șuvoiul evenimentelor își pierduseră urma, o parte căzuseră în luptă sau muriseră, alții dispăruseră în dărătul negurilor din țara lor. Pentru toate aceste motive, birourile protocolului imperial și mai ales sectorul Marelui Registru, care se ocupa de elita împărăției, nu mai sperau să îi regăsească. Când șeful sectorului, Ciogo Feizulah Efendi, a primit poruncă să întocmească lista de invitați, a avut un atac de inimă. Totuși, subalternii săi s-au pus pe treabă cu zelul pe care ți-l dă disperarea. Cu vechea listă în mână, câțiva dintre ei și-au petrecut ore întregi la Palatul Peceții și Decretelor pentru a căuta în mulțimea de proclamații, ordine și tot felul de alte documente vreun nume de pe listă. Alții făceau același lucru în birourile Ministerului de Război, în redacțiile Marilor Gazete din Capitală și în sălile Arhivei Centrale. În final, din lista de nume, au reușit să dea de urma unui mic grup dintre cei căutați. Despre ceilalți nu se știa aproape nimic. Și asta pentru că de multă vreme nimeni nu înscrisese pe liste numele noilor șef cei înlocuiseră pe cei morți sau dispăruți. După două săptămâni de căutări zadarnice s-a hotărât să fie trimis curieri speciali în Albania, care să verifice la fața locului numele și funcțiile actualilor căpetenii. Nenorocirea e că, în decursul celor 40 de ani ce năruiseră marile pașalăcuri din Albania, se ridicaseră alte zeci de pașalăcuri mai mici și mult mai multe ținuturi și comune libere, care nu recunoșteau puterea centrală. Toți cârmuitorii acestora, deși iertați prin amnistia generală, se țineau departe de capitală, iar numele lor erau complet necunoscute în birourile protocolului. Albania, oftau funcționarii de la protocol, bându-și salepul în dimineți reci la etajul întâi al lor sumbre să nu dea alah să ai de-a face cu ea. Acolo numele și titlurile cad mai desca ca afrunzele toamna. În timp ce așteptau întoarcerea curierilor, sosiți la al doilea ordin de la cancelaria Sultanului, care cerea grăbirea pregătirilor pentru viitoarea sărbare. Atunci de voie de nevoie subalternii lui Ciogo Fezulah, efendi, completară lista și așa, inexactă cum era, cu inima îndoită o prezentară iar la Palatul Peceții și decretelor. Fusese răscrise aproape jumătate din invitații când curierii începură să se întoarcă unul după altul. La sfârșit de tot, după sosirea ultimului, se văzu că noile informații aduse de curieri nu corespundeau deloc cu ceea ce fusese scris pe invitații, ca și când acolo, în îndepărtata Albanie, un vânt turbat răscorise totul, nume, ranguri, evenimente. Atunci, șeful birourilor protocolului se întâlni în secret cu Agua de la Palatul Peceții și Decretelor și cu ministrul de externe pentru a analiza situația. Deci sărătus trei ca fără să al mai înștiința pe suveran să înlocuiască invitațiile deja scrise cu altele noi. Așa se și făcu. Muncinzi zi și noapte fără preget, totul fure făcut. Se gândiră o vreme cum să procedeze cu vechile invitații. Era interzisă păstrarea unor astfel de documente, iar ardela lor era chiar condamnabilă pentru că purtau pecetea sultanului. Hotărâră atunci să le taie în bucăți, smulgând pecetea după care să le distrugă. Treabă extrem de istovitoare pentru că cei trei fură obligați să acționeze singuri, neștiuți de nimeni, ministrul de externe, șeful protocolului și agua peceții și decretelor. Cartonul invitațiilor era greu. Foarfecele se înțepeneau, îi dureau mâinile, degetele li se chirceau, ca prinse de cârcei. Era cum erau cumplit de nervoși. Din când în când zvârleau foarfecele și încercau să taie cu un cuțit. La început le străpungeau într-un punct, după care le sfâșiau în două și în patru. Ministrul de externe a bolborosit tot timpul, ala Halah. La sfârșit, când totul se termină, era galben la fază cum e ceara. 40 de curieri porniră din capitală spre Albania cu invitațiile împărătești. Potcoavele cailor lor tropăi rădiți de dimineață, străbătând străduțele de la periferie, acoperite cu brumă, farămițând poșghița subțire de gheață ce acoperise băltoacele de pe drum. Grupul masiv de curieri înveșmântați în uniformele negre de serviciu parcurse în patru zile drumul euroasiatic. Părea unor de furtună străbătut de fulgerele adormite ale tighelelor roșii ce le împodobeau mântiile. Satele și orașele prin care treceau răsunau de ecoul galopului lor, iar dregătorii din Sangeacuri, Pașalăcuri și chiar din Vilaiete răsuflau ușurați văzând că norul acela negru trecea mai departe spre alte ținuturi. Goniră așa ca o negură călătoare până la hotarele Albaniei. Acolo se împărțiră în grupuri mai mici și apoi se răslețiră din nou, până ce fiecare dintre ei rămase singur și călătorii mai departe, spre reședința celui căruia îi era adresată invitația. Unii dintre ei ajunseră la destinație călare, alții își continuară drumul pe jos, cu barca, bachear și cu schiurile, sus în munți. Distribuirea invitațiilor ținu câteva zile. În fine, peste o săptămână și jumătate curierii începură să se întoarcă unul după altul în capitală. Din cele 497 de invitații fuseseră în 493. Patru mesageri nu se mai întoarseră. Unul dintre ei fu găsit mort într-un han vechi cu nume ciudat. Hanul celor doi Robert, un altul intră într-o zonă ciumată și dispăru acolo cu invitație cu tot. Alții doi se rătăciră, despre unul se credea că fugise în ținuturile creștine, despre celălalt nu se mai află niciodată nimic. În vreme ce pregătirea și distribuirea invitațiilor se desfășurau precipitat, Muhardar Pașa a făcut publică alcătuirea Comisiei Centrale a Serbării, în care pe lângă cei șase membri mai făceau parte și președinții subcomisiilor. Acestea, la rândul lor, erau în număr de cinci, subcomisia politică ce avea să se ocupe de negocieri, să pregătească discursurile, proiectul acordurilor, comunicatul final, etc. În fruntea acesteia fost pus un funcționar superior de la Ministerul de Externe, Delicalibaj Bey. Subcomisia de agrement era condusă de Bandil Aga. Subcomisia a trăia în frunte cu Alaga Guiva Merovici, urma să se îngrijească de asigurarea mâncării și băuturii ca și de organizarea ospețelor și meselor festive. Subcomisia de cazare a oaspeților era condusă de Hadi Hazer și ultima subcomisia de ceremonii și întâlniri oficiale avea în frunte pe Nuh FND, un bătrân dregător de la birourile de protocol. Văzând alcătuirea comisiei, toți fură de acord că într-un întrunea slujbași tot unul și unul cu experiență care mai participaseră la asemenea evenimente dictate de interesele statului. Imediat după aceasta, Comisia Centrală se întruni pentru prima oară, iar Muhardar Pașa ținut un discurs important. După o scurtă prezentare a relațiilor cu Albania de la începuturile lor și până azi, când greșelile reciproce, chiar așa le numi cu un termen nou, nemai utilizat vreodată, deci când greșelile reciproce provocaseră adesea neînțelegeri, atenție, stropite cu sânge, Pașa vorbi despre dorința porții sublime ca în raporturile cu Albania, de acum înainte să se instaureze o epocă nouă de pace. Aceasta este singura politică adecvată intereselor statului Osman, urmăier și guvernul imperial este hotărât să o aplice cu multă consecvență. Există și dintre aceia care nu vor să înțeleagă acest lucru, zise apoi Pașa aruncând o privire amenințătoare spre cei prezenți. Există unii care consideră prea îngăduitoare atitudinea ocârmuirii față de Albania, dorind poate o permanentă stare de război cu această țară. Vorbitorul își miji ochii ca și când ar fi vrut să pătrundă cât mai adânc în cugetul fiecăruia. Aceștia trebuie să știe, dar ca și toți ceilalți instigatori, că guvernul va pedepsi cu strășnicie pe oricine încearcă pe față sau întrascuns să submineze pacea cu Albania. Apoi vorbi despre serbare și toți răsuflară ușurați. Chipul bucălat și zâmbitor al lui Muhardar Pașa se potrivea mult mai bine cu partea din discurs referitoare la ospețe și distracții decât cu amenințările și vorbele grele. El spuse că serbarea va fi măreață, cum nu se mai văzuse când, vorbi apoi despre bunăvoința și generozitatea pe care poarta, va trebui să le arate, avertiză că nimeni să nu le ia drept semne de slăbiciune, pomeni despre tratativele ce vor însoți ceremoniile, astfel încât nicio problemă fie ea politică, economică sau culturală, să nu rămână nerezolvată, viitor măr al discordiei. Printre altele, Pașa repetă în două rânduri că inaugurarea festivităților va avea loc pe 31 martie, termen ce nu poate fi anulat deoarece are un caracter simbolic. La sfârșit, în liniștea generală, spuse că fusese primit de suveran în urmă cozii și că acesta îi dăduse de înțeles că pentru bunul mers al lucrurilor avea să răspundă incorpore cu capul. Și muhardar, oglan pașa, își duse palma în dreptul gâtului. Gestul acesta pe care îl făcut simplu, precum îl fac zilnic bărbierii și păru că stinge în ochilor, făcliile stărbătorește ale ceremoniilor și aprinde zeci de lumânări minuscule, tremurând în fricoșetoare în beznă. Întrunirea se încheie la fel cum începuse, în liniște. Nu întrebă nimeni nimic, nimeni nu ceru lămuriri.